السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاه وأتم التسليم على سيد الاولين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم وبعد الواحد كل اسبوع الخميس بعد الفجر ان شاء الله تعالى تكون نenyakuwa ndalasa kuendelea katika kitabu cheche cha nida alhakam tumefika katika hadithi ya nne asema alimam Abdul Ghani al-Maqdisi alhadith arabi hadithi ya nne an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala إذا توضأ أحدكم فليجعل في انفه ماءا ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن احدكم لا يدري اين باتت يده رواه البخاري وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخيريه من الماء Katika hadithi hii nne ni hadithi ambayo Inatuhusu katika maisha ya kila siku. Asema Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ile katika Bukhari na Muslim na nimepokelewa na Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu, anasema Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, "Idha tawadda ahadukum, atakapotawadha mmoja wenu faliyaj'al fi anfihi ma'an." basi ni aoshe a maji katika pua yake avute ndani maji thumma yan tathir kisha kwa nguvu avute maji kwa kisha atoe kwa nguvu wamanistajmara mara yuti na atakayefanya istijmar istijmar ni mtu pale anapokwenda haja ujisafisha kwa maji na bajili ya maji hiyo hiyo kule kutumia maji kwaitwa istinja istinja kutumia maji asa pale anapokosa kutumia maji akatumia ima ni karatasi anisemwa kama zile tissue papers ama chochote kingine ambacho kumbe kinaingia katika nafasi hiyo kama zilivyokuja katika vitabu wa fiqh katika e, mawe au pia katika hadithi imekuja mawe na pia e, za kutumia majani ya mti mbao vitu kama hivi lakini tumekatazwa kutumia mifupa na chakula na vitu kama hivi eh? Al muhim <coughs> atakayefanya sijmar kwa kutumia kujisafisha kitu chochote kilichokuwa maji Badili ya maji katika vitu vilivoruhusiwa kutumiwa basi faliyuti afanye ni witri witri ni idadi ima iwe ni tatu ikiwa tatu akawa hakusafika basi aongeze moja iwe ni lakini lazima amalizie kwa witri kwa hivyo ataongeza vingapi viwili hiyo vingapi vitano ikiwa hakuamsafi akabidi aongezeke moja ikawa amesafika kwa ya sita atabidi aongeze na ya saba ili iwe nini witri kwa hivyo mtume sasalama akatoa hukumu ya pili au la fi yabilikuwa wamanistajmarafali uti na atakayefanya istijmar basi afanye kwa witri wa idha stayqara ahadukum min nawmihi yadahu qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi na atakapoamka mmoja wenu kutoka katika usingizi wa usiku usingizi wa usiku basi <coughs> aosha mikono yake miwili kabla ajatia hiyo mikono yake miwili katika chombo kabla hajavitia vi, yani vinganja vyake katika chombo fa inna la yadri aina batat yade kwa sababu mmoja wenu hajui mkono wake umetwala wapi uh, hadithi hii impokelewa na Imam al-Bukhari na iko na maelezo ya Sheikh al-Basama Sema Sheikh al Yishtamilu hadha alhadith ala 3 faqarat hadith hi imakusanya nukta tatu muhimu likulli faqratin hukmuha alkhassu biha Kila hukm muja au kila faqra moja ina hukmu yake khassa Hadithi hii imakusanya vitengo vitatu imakusanya mambo matatu muhimu kila jambo moja lina hukumu yake khassa kwa hukumu hiyo kwa jambo hilo jambo la kwanza ametaja kuwa fadhakara dhakara anna al mutawaddha idha fi al ametaja kuwa mwenye kutawadha anapoanza kutawadha kwake basi aingize maji katika pua lake kisha aitowe katika pua lake kwa nguvu na hiyo ndiyo inaitwa istinshak na istinthar katika ilivyotajwa katika hadithi kwa istinthar ni mtu kuvuta maji na isti, isti, uh, istinshaq ni kuvuta maji na istinthar ni kutoa kwa pumzi kwa nguvu kwa nini utoe uchafu ndani yake Utu, utoe uchafu uliodani yake na, na kwa kuwa umeamrishwa kuosha uso umeamrishwa kuosha uso na pua ni ndani ni katika uso na imekuja hadithi sahihi ambazo zimeonyesha usheria zimekuja hadithi ambazo zinaonyesha usheria wa mtu kuosha uso wake na kusuza pua lake kwa sababu hiyo ni katika usafi unaotekana kisheria. Nukta ya pili alivyosema al kisha akataja pia kwamba yule anayetaka kujisafisha kutokamana na haja ndogo au haja kubwa kwa kutumia mawe basi iwe kule kujisafisha kwake atamalizia kwa idadi ya witri na chache zaidi ya witri ni tatu si moja kwa hivyo moja pamoja na kuwa ni witri wapo atatumia moja haiwezi kumfanya nini kumsafisha kwa hivyo asitumie moja Baadhi ya anazuoni wakasema, ikiwa itakuwa ni jiwe moja ambalo amepata jiwe moja tu Lenye makona matatu ambayo kwamba yaweza kumsafisha basi yaweza kutumia huku na kule lakini uh, sikumbuki kuiona ni wapi ila tu ni hapa tunaambiwa kwamba atumie witri na witri chache kabisa inokubalika katika tahara ni iwe ni ngapi ni tatu waa'laha ma yaktau bihi alkharij na ya juu zaidi ni ile ambayo kwamba itaondosha yale ile udhia, itaondosha ule uchafu na awe amesafika. Bora idadi iwe ni witri, iwe ni saba, iwe ni tisa, iwe ni ngapi? Al-muhim ikiwapo tu itakuwa ni idadi ambayo inagawanyika na 2. Kwa mfano ni kumi, itambidi aongeze moja, ili a, awe ni mwenye kuondosha ile idadi ya ambayo si witri. Na nukta ya tatu ambayo imokuja katika hadithi hii ni kuwa akataja Mtume Muhammad sallam atakayamka katika usingizi wa usiku basi asiingize viganja vake katika chombo. Katika nukta hii e, wengi katika sisi hutotumia maji ambayo inachuruzika Ima ni katika tap tunatoka direct kutoka kwa tap au mara nyingine utakuta kwamba tunatumia mikopo ambayo kwamba tunachuruza maji kwa mikono moja kwa moja hivi ndivyo ilivyo e, lakini katika hadithi ambayo mtakuja ya sifa ya udhuu pia wa, waweza kuosha mkono kisha baada ya kuhakikisha usafi wa mkono wako ukawa utumukiza mkono ndani ya chombo kama ni jagi ukachota maji Ukasukutua, ukapandisha maji pwani ukaingiza tena ukaosha mikono yako maana ukawa unachota unatumia mkono wako kama chombo cha kuchotea kwa hivyo hii ndio inaozungumziwa kwamba na atakayekuwa ameamka katika usingizi wa usiku basi asianze kuingiza mkono wake katika maji katika chombo iliyokusanya maji ya tahara <coughs> au ya Musa <coughs> biha shay'an ratban au pia vile vile kushika kitu ambacho kwamba ni wet pia unakatazwa usishike kitu ambacho kina majimaji kitu kina unyevu unyevu hata yagsilahu ma 3 mara mbaka uoshe mikono yako mara 3 kwa nini hichi kitu kilichona na unyevu, unyevu Utakapo utakapokishika kina majimaji maji utakapokishika maana ule unajasa mkono wako umekatazwa ume kushika kwa sababu ya unajisi uchafu ulio <coughs> ndani yake sasa pale unaposhika kitu kilichona na maji maji ule unajisi katika sehemu ile. Kwa hivyo ukakatazwa kwamba usishiki kile kitu chochote kilicho na unyevu unyevu. Na hii ni hasa katika usingizi wa usiku kwa sababu ndi usingizi mrefu. Na ila sababu ni kwamba mkono wake unazunguka katika mwili wake hajui umshika nini fala alla hatsibu ba'd almustaqarrat. Huenda akawa mishika ba'dhiya mustaqdarat. Wa huwa la ya'lam la bila kujua mustaqdarat uchafu yani manaki. Fa shuri alahu ghaslaha akawekewa sheria ya kuosha mkono wake linadhafaatil mushrua kwa sababu ya usafi wa sheria katika hadithi hii imekuja akwalo wanazuoni wameختلفiana katika mambo mawili matatu ambao tunaweza kuyataja kwa upesi jambo la kwanza walioختلفiana ikhtalafa alulama fi ba'dahu ghasl alyad wanazuoni je ni usingizi yani ambayo tunaruhusiwa kuosha mkono baada yake. Je ni usingizi wa usiku au usingizi wote mtu kilala tu wakati wote atakiwa mkono wake. Imam Shafi'i na wengineo katika wanazuoni, wakaenda katika wa, usingizi wa usiku na mchana kwa sababu ya kauli yake min naumihi kutoka kwa usingizi wake, Mtu anasema kwa usingizi wake. Lakini Imam Ahmed na ali, Imam uh, Daud zahiri akasema kwamba hii ni usi, usingizi wa usiku. Kwa dalili gani? Wakaunga mkono dalili yao kwa sababu hadithi imekuja kuna lafzi ilokuja ya al -beituta. Neno baituta ni usingizi lakini si usingizi mwingine isipokuwa ni usingizi wa usiku tu ilo neno hilo kwa lugha ya Kiarabu hutumika kwa usingizi wa usiku. Kwa hivyo wakasema, kwa, kwa sababu hadithi imekuja na lafzi pia ya baituta aina baata yedu hajui mkono um, wake umelala um, wapi ikatumika neno la kulala kwa lafzi ya baata yedu kwa hivyo hii ikawa wamerajihisha usingizi wa usiku kwa sababu al mabit la yakuru illa bil -lel. kulala huko ambapo kunaitwa kwa mabit hakui isipokuwa usiku wabima wakaa, fi riwaya ya na pia katika riwaya ya tirmidhi na ibn Maja imekuja lafdhi kabisa ikataja usingize usiku mtume sallallahu alayhi wasallam asema instaqa adahukum min naumil layl ataka bumka mmoja wenu kutoka kwa usingize usiku kwa hivyo hao na wazooni wakawa kauli yao ina nguvu kwa sababu gani kwa sababu wamepata vinavyowapa nguvu katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo hii iko wazi Inayotumika hapa ni usingizi wa usiku ndiyo iliyokusudiwa utakapoamka alfajiri kabla hujaanza kushikashika vitu ambavyo vina unyevu, unyevu vina maji maji basi osha mkono wako. Kwanza mwanzo kabisa. Osha mkono wako mwanzo ndio uanze hata e, kabla hujakwenda chooni kabla pia hujakwenda chooni uosha mkono wako kwanza ndio uendelee na mambo mengineyo. sababu so, hii ni amri ya kiibada ha, haiko wazi kwamba jambo lake kwamba siri hasa ni kusafisha nini ha, haiko wazi inarudi kwamba hii ni amri ya ya kiibada kama vile tunapotawadha hauna uchafu unaoosha lakini unaondosha sifa ambayo imekuambata ime sifa ambayo ni ya kukuzuia kutawadha ya kukuzuia kuswali. na vile vile sifa hii ya uchafu huu ni, usifa, ni sifa ambayo tumekatazwa tu kuto kufanya hivyo bila ya yani tumekatazwa kutokushika kitu chochote kilicho na unyevu unyevu mpaka tuoshe mikono ni sifa ya ta'budia basi ni ibada Tupu wala haina nafasi ya vipimo vya kiakili kwamba hivi na vile hivi ndivyo wanazuani waelezea kwa sababu ni mas'ala yanaweza kurefusha masuala kwa watu Kisha pia wakhtilafiana wakhtilafiana na katika khilafu ya kwanza ili nguvu ni kawalijani. Katika khilafu ya pili pia kuwa Je, kuwa shahidi miwili ni wajibu ama Jee, ni Je, ni ama nisunna? Wengi katika wanazuoni wakaenda katika kwamba iliyopokelewa kutoka mana na Ahmad na wengineo lakini eh, almashhur katika madhhabi Imam Ahmed wengineyo ni wujub ni lazim ni wajibu ni, wa, ni, ni, ni lazima na dhahiri ya hadithi inaonyesha kwamba ni lazima Faida inayopatikana katika hadithi hii kwanza ulazima kuvuta maji na kutoa katika, kutu, kwa, katika pua kama alivyosema al-Imamu Nawawi hii ni dalili ya wazi kuwa ni katika jambo la sunna ya uzu ya mtu avute maji ndani ya pua na atoe kwa nguvu kwa kusafisha yale yaliyo ndani yake pua na pia hii yaonyesha kuwa pua ni katika uso kwa hivyo pale unapotawadha lazima uoshe nini uhakikishe usafi wa pua pia kwa sababu ndio kutumiza usafi ama tahara ya uso katika paleo ulipoambiwa fasilu wujuhakum Mwenyezi Mungu aliposema oshieni nyuso zenu katika kutimiza kuosha uso ni pia vile vile uhakikishe umetia maji puani na ukatoa kwa nguvu mashru'iyyah al-ihtar tumepachiwa ushariya wa kufanya witri pale mtu anapofanya istinja kwa kutumia mawe kama alivosema al-majdi fi wa huwa na ala an al ala witri sunnahu fi zada ala thalath Nikuwa... Uh, kama ilivyokuja kutoka kwa ibn eh e, asema kwa kuondosha uchafu ambao baada ya kukidhi haja watakiwa udhumie witri na hii ni suna kubwa ikiwa imezidi maji matatu manake ikiwa itakuwa imezidi maji matatu watakiwa e, ukumbuke kwamba hii ni suna kwa mfano umemalizia kwa jiwe la nne ikawa umekuwa ni msafi tayari lakini kwa kuwa ni jambo la witri watakiwa kutimiza iwe ni tano kama tulivyotaja hapo awali vile vile usheria wa kuosha mikono kutoka gina na usingizi wa usiku na kama univyoelezea kwa ni usingizi wa usiku hasa Uwajibu wa kutawadha kutokamana na usingizi wa usiku tumekatazwa kuingiza mikono yetu katika chombo kabla hatujaosha ikiwa ni kwa uharamu. inaweza kuwa ni katika uharamu kwamba usifanye hivyo kwamba ni makosa kabisa ni haramu au lilkaraha au kwa kara, kwa karaha lakini tumetaja kauli iliyo Nikuwa nguvu ni kuwa ni jambo la la kwa wanazuoni ni kuwa hilo ni jambo dhahiri yake ala yake ni usafi na pia ni jambo la kiibada tumeamrishwa mambo mengi katika ibada tumeamrishwa ompano amrishwa unapokula nyama ya ngamia basi usiswali mpaka utawadhe illa hukmu nini ni siri kwa nini wallahu aalam wallahu aalam kwa hivyo katika mambo kama hayo yote pale tunapoambiwa katika hadithi kama hizi tutatekeleza moja kwa moja nafikiri tutakomea hapo baraka allah fiku vingine e, kama kuna swali lolote katika masuala hayo tuliyoyataja ni masuala najua kwa ile baada kuwa ni geni kidogo subhanakallahumma la ilaha anta wa